katika katika uwanja ndani wa taifa kama nilivyokuambia mialiko tumeshayitoa miezi ya nyuma iliyokwisha baadhi ya mikoa imeshadhibitisha kuja kushiriki katika mashindano hayo na sisi kama BFT tunajipanga sawasawa kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika ili tupate timu ya taifa mpya kwa maandalizi mbalimbali ya mashindano ya kimataifa kwa sababu tukumbuka 2014 tukakabiliwa na mashindano ya jumia madola 2015 tukakabiliwa na mashindano ya Afrika 2016 tunakabiliwa na mashindano ya olimpiadi kwa hiyo tumeona ni mapema tupate timu ya taifa mpya mashindano hayo mapema kwa sababu tumewaona watanzania wengi wanakiu na na kupata medali katika ushiriki wa timu za Tanzania katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Hatupati kutoka serikalini wala hatupati mzuku kutoka international foundation yetu nikimalisha aiba kwa zima la ku Kwa hiyo zima la kutimiza zile program zetu tunazokuwa tumezipanga inakuwa ni gumzana. Paka sasa hivi wa Tanzania watanzania wana ya kutaka kupata ushindi katika mashindano kimataifa ili tupate ushindi zetu timie kila mtu Tanzania ana haki ya kuchangia kuwekeza katika michezo